Five, five, four, four, four three, three, three, two, two, one, one, one, zero, zero. E aí senhoras e senhores, esta é mais uma edição do WrestleCast. Eu sou seu apresentador, Anderson, e estou tô com... Eu tô aqui com uma pessoa que sempre tá presente no nosso podcast, né? É a pedra no sapato de vocês. Bruno, tudo bem? Oi. E olha quem fala. E estamos com o nosso convidado especial de hoje... ProRes em Brasil, Vitor, tudo bem? Beleza aí, e beleza, todo mundo tá ouvindo a gente É isso aí, estamos aí para A nossa edição do WrestleCast É, a edição A gente não organizou todo dia A gente só vai organizar mesmo quando a gente lançar o nosso projeto De novo, aí o podcast a gente Pode ver que a gente não tá com a equipe completa que a gente tinha montado E O tema de abertura que a gente tá Vindo nesse podcast foi um dos temas Que o Caipira usou Enquanto ele lutava, infelizmente, ele, ele veio falecer no último sábado, dia, dia 21 do 11. Ele faleceu devido a um infarto, um infarto fulminante, procurou uma da, das assistências médicas ambulatoriais da prefeitura. Só que como tô, a maioria das pessoas sabe, a saúde pública aqui em São Paulo é uma vergonha, então acabou que ele acabou falecendo. né A gente vai deixar o Survivor Series de lado nesse, nesse podcast, porque... Só o Vitor que tá aqui com a gente que, que ouviu, eu ou, ouviu não. Assistiu? Eu e o Bruno não, a gente não conseguiu assistir, então já falar do card do próximo PPV que vai ser o Tables, letters and Chairs. Pois Sou é. mais rápido que vocês tá vendo. Ainda no tinha um turning point ainda. Pois bem, vamos lá. Temos primeiro a primeira luta confirmada que é o Só acreditei quando eu vi no site da WWE, que é WWE Champion John Cena contra... Contra... Sheamus Em uma... Tables Match. título Da WWE Champion. Do nada. Assim Só Tables Match ou TLC mesmo? Tables Match, só Tables Match. Então, o que eu fiquei sabendo sobre isso daí é que o Sheinus ganhou uma luta no último round, né, que valia como first contender para a luta aí, né, para um o aí ele ganhou, tá recebendo um boost do caramba. É, porque até o outro dia o cara tava lá nesse W, menos de origem, até menos de um mês o cara tava lá nesse W. Eu realmente não, não, não sei o que era da W Explica. É a química dele não é uma química boa, não, não gosto do estilo deles, sim. eles não dele, né? Eu... Eu acho que o mais... O que tava mais em conta pra ele era o Finn fazer um Turn e os dois ficarem fazendo tag lá se achando. É, porque a gimmick, bate O James é né? É, só com o e foi Ríupro também por muito tempo. Eu acho que ele como com um face sem o um Horde Guggle não dá certo. Ele é.. ele, ele... Ah, acho que agora é com o. Drew McIntyre. Que o.. Um... É uma field em termos, né? Porque. É só nele tá bom? O McIntyre só sabe dar soco e double arm de vamos prosseguir o card É, eu dei por... Temos uma Unify Tag Team Team Match Que o Anderson tava pedindo há séculos Jerry Show Contra a generation Next Uma Tables, Ladders, and Charts que o que é mais familiarizado com esse piloto é o Shawn Michael, né? Do... Imagina o Big Show, aquela... Todo aquele... Ganha dentro do ring, de uma TLC, o cara não vai fazer porcaria nenhuma, né? Véio? Eu acho que o Big Show não vai ter muito o que fazer nessa luta, mesmo. No máximo um Shoxu lá em cima de uma mesa. Eu acredito eu na vitória da, da TX. Em Hardcore ele pode fazer alguma coisa, agora mexer com o caso não vai mexer. Mais. É, nós esperando... O... o... O Mark Henry, né? No Money in the Bank não aconteceu. Vamos ver se agora vai acontecer o um Big Show subir e a escada quebrar. É, o o mais que acho que o Show vai fazer é usar uma cadeira, uma... sei lá. Eu tenho quase certeza que de... vai ter como traição dos dois lados do, dos, dos dois times nesse salto do trapezio. Eu acho. Espectaculos. Eu vou aumentar isso, porque já é, falado, já é falado na luta do Wrestlemania Triple H contra o Shawn Michaels. Oh, se aconteceu, vai ser meio que repetido, porque isso já aconteceu uma vez com a Jack, né? Que o... tipo, ele já atacou o Shawn Michaels, já vai e depois volta tudo bem e o se já então, eu, eu achei meio esquisito depois do que aconteceu no geral. Porque no... para ter que ver que vocês não assistiram ainda, né? Que foi o... Eu... Os testes sujeitos que eu ensinava no PPV O último view que teve, é... O Sean Marcos deu teaching music no Triple logo no começo da luta, entendeu? Já deixou o Triple só pra voltar dentro do final da luta. Eu achei que daí já, tipo, já teve uma traição aí no começo. Só que o Turbo H, né? Danquinha e do Sean Marcos, sei lá... Na segunda feira os caras já resolveram tudo. Coisas ww... que okay, não tem explicação. Já, já dei um bom spoiler pra vocês verem, mas... Quem mandou não assistir? Ninguém mandou. Spoiler do que? Spoiler... Você não ouviu o que eu falei? Do Survivor Series? É? Eu ainda não sei se eu vou assistir. Eu nem assisti Bom, se você você já, você já sabe, né? Você já sabe. Porque... O John Marcos, logo no começo, era... Switch Music no queixo! Não, Switch Music na, na, na barriga. Switch Music no, no, no queixo de boete já... Ele jogou tudo pra fora do ringue já e ficou lutando só ele e o John Cena Já que você gosta de spoiler, no próximo Smackdown O Festus vai voltar com uma gimmick lá com um nome que eu não sei falar E a, ah, próxima... E a próxima luta é ICW Champion Christian contra Shelton Benjamin, em uma ladder match eu acho que o Christian, pelo, pelo título esse da Tidal, né? <risos> é, os caras vão botar uma luta só pros dois ir e lá, lutarem e ficarem amiguinhos, né? E Anderson Coit também, é, eu sem noção. eu acho que o, o, o Christian perde essa. Tá muito tempo de título É. E o cara já, já tá ficando repetitivo, assim, sabe? E o, mas também depois que o Koffe Kings só ficou 4 anos, eu não entendo, É, no tempo lá com o, o United States, todo mundo achando que ah, vai perdendo no, no Breaking Rights. Galapau ganhou. Game Se Rights, sei lá, eu tô meio, meio diferente, acho. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, É. Eu tô tempo com o título, eu, particularmente, não duvido de nada. Nem por causa do bom, nem por causa ruim. Ultimamente, tá lamentável a situação. E renovar um pouco essa crise da ECW, que o Christian tá sempre, desde que ele voltou para as doentes, tá sempre um main event da não sai um pouco. Bom, o cara é um main eventer, né, eu acho que ele merece estar lá, mas também tô achando que tá repetitivo. Eu até voltei a assistir esse W quando o Shane estava lá, que eu já nem assisti muito, e já não era muito acostumado a assistir. Mas eu voltei a assistir, mas tá muito repetitivo. Pior é que ele abre no um Washington Show, nem sei se tá vendo ainda. Mas se tiver, é muito curto aquilo lá, entendeu? Eu acho que é, uma, é um tempo de, do show jogado fora. Aquele tempo podia ser aproveitado para descobrir algum novo lutador, né? sei lá, pra, dar, dar um aproveitamento para mais algum lutador, ou lutadora, né? Porque dá cidade também as vivas estão bem ausentes. Praticamente existe, mas Faz tempo que a gente. pelo menos que eu me lembro, né? Pelo menos faz tempo que a gente. não tem outras divas agora. É, então. Luta de, de divas assim é bem pouco, né? E é uma por, por show. A SW já, já é um show só de uma hora. Os caras ainda perdem o tempo fazendo o Abraham Washington o show, vai ficar difícil, mesmo, né? com algumas notícias que estão surgindo nos últimos tempos. A primeira é que a WWE desistiu do push que o swagger tava recebendo. Então, mas o que vocês acham disso? De, porque ele tava tendo ele até foi pro Raw bem rápido. Entre aspas, né? Ele tava, ele tava recebendo push lá, tava entrando. Chegou até a lutar pelo United. E agora, e, o que você acha que vai acontecer com ele no, dentro do Raw agora? ficar jogando ou ficar numa o com Bom, ou ficar pra mim ele vai... vai ficar na fila dos Panthers ele vai ficar na fila dos ele vai ficar na fila dos vai ficar na fila e esses caras vai ficar na fila os caras do DGP por do South Wales com dois, e o United States Champion e no de lá, agora Vai ter que fazer mais, né? Infelizmente não vai ter mais o que fazer Vai ter que ficar esperando, né? Vai ter que torcer pra chegar alguma, alguma chance pra ele, né? É, e se ele chegar, né? No máximo uma field com o Evan Bor. É, se chegar, né? é outra, né, que tá, tá sendo muito mal aproveitado e é, é complicado, né, cara, esse negócio de não aproveitado, bem aproveitado e tal, a WWE tem, um, um, tem né, uma, uma equipe de lutadores muito grande, então é, com certeza vai ficar gente ali na espera, né, não tem como não ficar, e, e, e vai ser melhor do que os outros, vai ser mais aproveitado, né, Isso não tem como, então, não tem como fugir, geralmente. Ela tem como mais ou menos uma deficiência, né? Aproveitar tantos lutadores. Nós vamos lá. A pra próxima notícia é uma atualização do, do blog do Jim Ross. Ele falou que não tem ideia se quando ou se o Jeff Hardy poderia voltar a WWE. O que ele escreveu foi isso. Estou ansioso por ver o produto terminado. Que o produto que ele se refere é o DVD do Jeff Hardy que vai ser lançado no, que vai ser lançado. Tô ansioso por, é, por ver o produto terminado. Jeff Hardy é e sempre será um dos meus lutadores favoritos. Não tenho ideia se ou quando poderia regressar à WWE, mas Jeff Hardy é uma estrela. É, eu. Oh. O o Jeff Hardy ele é um cara que eu acho que se voltar, se voltar para a WWE, você não vai voltar do mesmo jeito, né? Eu, é claro, os seus vão continuar gostando, tudo mas depois de aquela, toda aquela história, tá? o tribunal foi preso, o Detroit foi lá pagar a fiança, eu acho que já queimou um pouco a imagem dele e acho que ele já não vai ser mais o mesmo. você contar que quando o cara fica um tempo fora do dos já já não volta do mesmo jeito que estava antes, né e o Jeff Hardy já não está com, com uma idade, vamos dizer assim, um pouco avançada para um lutador, né para um lutador de, de fazer os moves, né? os golpes que ele faz, e eu acho que se ele voltar, Ah, não vai ter muito mais que fazer não, mas... Eu também, eu também gosto de Eduardo, eu sabia que ele voltasse, mas eu... vindo e convivendo, a gente sabe que se ele voltar já não, não vai ter muito, muito mais coisa para oferecer não. Acredito eu pelo menos. É. E pelo que parece ele não vai voltar só para fazer a relação pro mim um chato lá com o CM Punk, Stray Dead, etc, o caralho. E que até o spoiler que eu falei antes sobre o Festus... É, eu acho que é isso, que a gente não vai mais ter muito o que fazer mesmo lá. Ele... Certeza, se ele voltar ele já tá com ele, vai ter perdido o ritmo de ringue, né, o, E tudo, e eu acho que também a WWE não vai querer aproveitar muito, porque... Esse título, principalmente o World, que ele, que ele recebeu nos últimos tempos, com certeza foi pra tentar manter ele na empresa só, então como vocês falaram, não vai ter muito a oferecer mesmo não. O.. Mais um lutador da ECW pode estar sub... Oh, não, não FCW pode estar subindo aos três rosters principais da WWE. Que é o STNA, que era conhecido como Low Key. Ele fez uma Dark Match nas na... gravações da CW e do Smackdown ele Kurt e Connect Curt e.. Ele... ele acabou derrotando o Paul Burchill. É, pode é. ser um... É Paul Burtill... Paul Bird também né? sei... <risos> Paul Bird também eu sei que é... Paul o Barker, o... Também, né? E o Paul Burtill agora será que vai pra onde? Ah, eu acho que ele fica lá ainda. Não, mas pra que Brand? Não, é, o cara já... Mas, o cara já não vai ter muito mais coisa do que fazer lá não, eu acho que... É, vai ficar lá mesmo, eu também acho. Aonde? Mas o o o que o o que é esse esse lutador aí que vocês estão falando? Ele é um nosso um ótimo lutador eu já vi algumas lutas dele até em, em empresas independentes na Índia, né? né Mas conhecido assim. É e eu acho que ele é, ele é um ótimo lutador. Só, só espero que a WWE não desperdice o talento que ele tem, né? Espero que, espero que não faça uma coisa com o Brian Dillman também, que a gente podia até citar uma coisa sobre ele, Que tá demorando pra vir pra WWE, mas talvez apareça no Raw. Se não me engano, em dezembro. Já, é no final de dezembro. É, o Brian Danielson. Provavelmente mais um Jobber. Mais é, um depois, pra conta. Depois do que estão fazendo com Evan Borne, todo o talento que ele caiu. Eu acho que Jobber tira. Eu acho que sim. O Brian Danielson, eu acho que ele não tira. Não vira Jobber, não. Pra mim, ele não vira Jobber, sinceramente. Eu acho que a WWE é burra, pra mim, meu ponto Mas eu acho que não é tão burra a ponto de colocar o Ben Nelson de Jobber, né, cara? O cara já foi eleito melhor High Fire do mundo. Não, é três vezes seguidas lá. Aparece alguma coisa assim que eu vi pela internet. E é, a da dele, pode até não colocar ele com cinturão, com World Title ou tal. Mas eu acho que pelo menos um middle card, um Intercontinental, um United States ali, ele pode até disputar, Acredito eu, né? Mas. É esperar pra mim, né? Olha. Eu acho que. Que ele consegue no máximo, no máximo. Um United States. É, então, Eu também acho que. também não acredito que vai passar disso. Se passar. É, é bom, né? Se passar é. Vai uma boa difícil da, da WWE. Mas é, eu acredito que como a WWE, como a WWE está, né? Vamos dizer assim, é, eu acho que ele não vai.. Tipo, ele vai crescer na empresa, sim. Mas ele não vai.. não vai chegar assim assistir evento, eu acredito eu também. Né, mas não vai crescer tanto. É como eu disse o outro dia de novo, é. Se passar, eu acho como que ele de novo, ele pode. Se passar, eu acho que ele não, não fica mais do que um campeão de transição. Só a próxima notícia que saiu é: gente até o que o Bruno comentou, né? Que se estavam cogitando já, triple de contra o Charles Michaels na sua família 26. É o que tá. Eu vi, eu vi essa notícia também. o que vocês acham do possível fim da Jacks? De um vez, já que o Shawn Michael já anunciou que vai se aposentar no tempo próximo, né? que a WWE até já foi informada. as especulações que seja nesse West Hamania. O que vocês acham disso? Eu não sei, porque a Jacks, como a gente... eu acho que Eu acho que, que o, o fim da Jacks já é... Já, já tá mais na, eu acho que já tá na hora de, de, de acabar mesmo, O que mais tinha graça na DX quando era foi o melhor, o melhor dos tempos da DX, foi o com Vince mesmo isso é sem dúvida, né? É. É, o, o que mais tinha graça era isso. Agora eles acabaram com isso. Isso nem aparece mais no Raul também. O é, máximo agora, que ele caras... conseguiu foi o O máximo que eles conseguiram foi no aniversário do Vince. É, então, foi, foi só isso também, foi bem no começo, né, bem bem quando voltou a Jax que eles fizeram eles mas agora já tá fazendo mais nada também. Agora também já não tão, agora tão, né, mas antes já não estavam disputando nenhum título. É... Eu acho que a Jax, ela veio como um, uma carta na manga da WWE que o Raw também já tá perdendo um pouco de audiência, né. Se você for reparar bem ali, por exemplo faz uns, se você reparar o, uns dois meses atrás, vamos dizer assim é, o, como era a audiência, né, o Hudson, da, da, da do Raw, e como é agora, o de agora tá bem tá bem menor do que de, de alguns meses atrás, acho que não dois meses, acho que um pouco mais também um ano, vamos dizer assim em 2008, é bem bem mais alto do que tá agora o que eu acho que foi o melhor tempo da GX foi na época que ele o... Do casamento do Triple com o McMahon. O Triple até chegou. Naquela época já, já já zoava o McMahon. O Triple chegou com a máscara de. A máscara do McMahon, tocando a música dele. Andando com um idiota lá e depois tirou e começou a mostrar a aliança pra todo mundo. E o. E o, o X-Pack começou a falar um monte lá. Era bem legal aquela época. Então era época que ele zoava com o Vince, né? Lá já. tinha um humor ali. Mas agora a já não tem mais nada, então já, tenho... já não tem brilho já não tem mais o que fazer, não tem mais o que dar também. Eles não podem mais mandar ninguém. E... É tipo. Olha. Olha, quem tá falando disso é o Anderson. Pois é, agora até esqueci o que eu ia falar. Continua aí porque eu esqueci, se eu lembrar eu falo. Bom, então deixa eu. Deixa eu partir então. É, como, como é, Querendo ou não Se você reparar bem A WWE, não só a WWE Mas todos A maioria das empresas de wrestling Estão passando por uma fase de Recomposição de lutadores Vamos dizer assim os, os lutadores que marcaram época Uns anos atrás né, Já estão ficando velhos E estão começando a ir E não se aposentar já né? E, eu, e agora Todas as empresas já estão tendo que É, descobrir novos talentos entendeu? ou contratar novos talentos de outras empresas, como é o caso da WWE. Mas, enfim, é, por exemplo, Shawn Michaels, Undertaker, que já vão se aposentar em 2010, entendeu? E, chama, e os caras são insub insubstituíveis. É, nossa senhora, nem sei se está certo essa palavra, mas. <risos> bom, é, continuando. <risos> é, Não tem, não tem como substituir os caras, entendeu? E mas tem que achar alguém à altura. Então, é, a, a WWE tem que apostar as fichas nos novos lutadores para conseguir manter um bom futuro, né? para tentar ter um futuro bom aí a empresa. E não perder muito dinheiro também, né? Porque sempre tem esse, esse critério, né? É o um do que, querendo ou não, o dinheiro que move tudo, né? Outra notícia que tem aqui é então. o, o Rate do Rock, você tava até falando o tempo agora há pouco. A edição de 3 horas terminou com a última edição teve o um Rate de 3,23. Até foi alto, relativo a algum um show que teve um tempo atrás. É. Um comentário sobre, sobre a audiência, mas teve... foi um especial de 3 horas, né? foi um depois de pay per view, sempre. Sempre o pessoal assiste mais, né? É. Sempre o pessoal assiste mais por causa de ser... De ser depois... De ter perfil. Aí vai like, ter continuação dos feats, por exemplo. Quem... Quem... quem não iria assistir... para ver o que aconteceu lá com o show Pra ver pra você lá... Do TNT Music... Que é... E O guest host, né? Que era... uma a época lá, não sei onde... Enfim... É, três horas e duras no, no show... É ter mais... Vai ter mais... é... mais esperança do times mesmo. Se preparar bem, a WWE tá fazendo mais shows de 3 horas, assim, shows especiais do que antes. Você vê como eu já tá ficando meio em crise ali, já. A WWE já tá partindo alguns métodos um pouco mais... Pra ação. Já tá funcionando nada demais. É, então... E já que já tá um pouquinho sem assunto, e o pessoal tá meio quieto, por que não falarmos né, do, dessa possibilidade do Shane McMahon o UFC, o Shane McMahon tá querendo, querendo comprar uma parte do UFC, eu, vocês acham que isso foi uma, uma traição do Shane com o Vince, né, uma traição do, do Shane com o rest que falei pro MMA? Você acha que foi justo ou não tem nada a ver com isso aí? Eu acho que ele tá visando o lado financeiro, né? Até ah, a coisa que eu tava lendo nos e-mails aqui pra gente comentar daqui a pouco. Até ia falar isso nessa hora, mas eu vou falar um pouco. Porque, dito que o MMA vai crescendo, o Shane tá avisando que vai dar dinheiro pra ele. E se ele contar que ele gosta bastante também, né? É, se bem que o McMahon já não tinha mais o que fazer na WWE também, né? Outro que já tava lá mofando e tal. Claro, só tava esperando o Snackman morrer pra, pra assumir o, o, o cargo, né? isso se. Se Stephanie McMahon não pegasse no lugar ali, que eu acho que é o que vai acontecer agora, né? <risos> Ele não tá fazendo nada lá, então... Então eu acho que tem por que ficar mesmo. E o UFC também ultimamente tá bom muito mais do que o REST, do a WPB, né? A tem que ser realista. O UFC tá sendo bem mais assistido, bem mais acompanhado, né? Então os fãs de REST agora já estão vendo fãs de MMA também. O que acontecer da... Dá... Da.. Da Nek a assumir a WWE da... da... vai ser um desastre. Loira.. Deixa eu te falar, viu? vai acabar. Mais ou menos o que aconteceu, e A Gene desceu muito de produção depois que a Dixie começou a mandar -se verdadeiramente lá dentro. Ela não é mais loira, ela pintou os cabelos. Pintou de novo? <risos> ela é morena agora. Ela, ela tingiu o cabelo. É, ela atingiu. Ela, <risos> ela Mas era tig... morena, ela era morena, agora ficou loira, né? Mas tingimento não muda o cérebro. Você acha? Eu acho. <risos> Outra notícia que saiu aqui? Ah, eu não sei não, ele mexe ali no couro cabeludo. Eu não, eu não, eu não garanto nada, mano. Ela tá, ela tá ali se, se maquiando, fazendo. mexendo o cabelo ali. Tá querendo pegar o Hulk Hogan Tá querendo pegar o Hulk Hogan você acha que não quer aí tavam falando da de... de... falando de x ou da Stephanie? É da boa. de Cicátero. Eu tô falando da Stephanie. <risos> a, a, a, Ste a Stephanie... Stephanie tá casada com o... o, o Triple H, né? Mas... Já, eu, eu ouvi falar, né? Eu ouvi falar não, vi algumas pessoas brincando assim na internet. É... Ah, a Stephanie é casada com o... Com o, o Triple H. Mas dá uma escapada com o Showmarks, entendeu? Aquela, aquela parceria, aquela. O Triple H e o Showmarks tem ali. Quem sabe não tem alguma coisa além disso, né? Isso daí também é. Isso daí é de, de coisa antiga. até uma época eu lembro que ela ficava dando abraço direto no, no Rodolfo, que era a da Jax. Aí saber, né? É, então. É. É, assim você vê o que como o como mundo gira lá pela, pela Stephanie mesmo, né? Pô, cara, eu queria entrar pra DX, então. Bom, <risos> <risos> até o Hans Vogel entrou? É, né? O cara... Bom, mas você acha também que o Trio Pays não dá uma escapada? Você... Cê... Os caras são ricos, tá? Você acha que os caras vão ficar... Oh, Deus, eu tenho o casado, eu sou casado, não posso. Os caras caem na Gandalf, <risos> vamos deixar. Vamos lá. É Mas bom, vamos. Da notividade dos lutadores, vamos falar que precisa sair mais um. <risos> <risos> Essa é a notícia que a WWE tá preparando o DVD do Morrison. O lançamento vai ser pra 2010 e o DVD vai se chamar Joe Morrison Rockstar. Nossa que bosta! Não tinha nome mais pior pra botar não? Rockstar, velho? Não, Cisca Rockstar, velho. Ai, ai, cara. O que isso tem a ver é, com o outro ali? DVD mano. É, mas, enfim, né? E, esse DVD veio pra substituir o DVD que a, que a WWE tava preparando pro Jeff Hardy, né? Que, mas vai sair da WWE e tal. Aí, se, se... Hã? Vai sair? Vai sair, DVD do Eu acredito que não vai sair mais. O CM Punk já tá fazendo é, então, promo. Aí, mas os caras já deixaram mais pra cima do plano e tal. Bom, mas... Falando um pouco de DVD, vocês viram o DVD que a WWE talvez lance, né? De contar a história do Dead Man The Undertaker? Não. Ah, sim, vi, vi, vi sim. Que é mais a aposentadoria do Taker, né? É, então... É, então, vai, vai contar a história desde o começo, parece que vai começar desde 1850, alguma coisa assim, quando o Undertaker nasceu tal, quando entrou pra Luta Livre, quando, entre aspas, matou uns pais, não sei o que, matou a mulher... Quando foi aquela, morto. Aquela história, né, que conta do Undertaker e tal, daí ele começou a entrar pro mundo da Luta Livre, e depois, quando foi morto, foi enterrado, e depois voltou, é, vai contar toda essa história aí, A, apesar de ser tudo tira, né, eu acho que vai ser interessante, eu, eu tenho, eu tenho uh, interesse em assistir, se sair eu vou, vou assistir sim. Eu acho que vai ser mais um filme do que um documentário, como a WWE sempre faz. Eu sei que a WWE tá, tá tratando para algumas coisas, né? não duvido nada. Outra notícia que saiu agora, sei que a gente acabou de falar O Lager perdeu o push, outro que tu também perdeu foi o Ziggler Tava ah, tendo todos os pelo... tava pra Já cacete É... A WWE acabou desistindo do push dele Agora é outro que provavelmente joga também, né? Vamos lá... Uma notícia que meio antiga do... Da, da entrevista que com... o Hogan... E eu, que ele acabou com... Com a equipe criativa da TNA simplesmente arrasou, matou um monte vocês acham que ele tá entrando... É, foi mesmo? mais com o Vince Russo, né? É. Vocês acham que ele tá entrando mesmo pra mudar isso? Pra mudar o estilo de história que ainda ou não? Então, cara... Olha, isso... O Hulk Hogan, ele... Ele tá sendo o que tá querendo, né? Ser muito polêmico, né? Ultimamente ele tá começando a gerar um... Caos ali no... No, no wrestling, né? Porque... Ele começou né, sempre falando mal do Vince McMahon, sempre falou mal do Vince McMahon. É, aí agora ele chega na TNA, né, é jogado pela TNA por não sei quanto dinheiro lá, não sei que uma puta de uma grana. É, chega lá e tipo, quer dar uma de Donnie, quer mandar em tudo, quer mudar, entendeu? Eu acho que ele tá muito, muito folgado. É, ele chega lá, chega e fala mal do Vince Russo, fala que eu dei equipe criativa. Depois fica falando que vai trazer o Stone Cold Steve Austin pra TNA. E nós sabemos que é praticamente impossível o Stone Cold zerar a WWE, né? Ou o que foi, e que foi mais sacana e, e traiu a WWE querendo ir pra TNA como um, vamos dizer assim, um maluco. Mas, não, é alguma, bom, acho que é uma implicância que ele tem com a WWE, né? Mas eu, eu, eu não sei de onde que ele tira isso, cara, porque a WWE, se não fosse a WWE, a WCW e tal, Ele nem nem seria tão conhecido como ele é hoje. É, ele acho que o Bru é mais agradecido gente. que ele. É então. De <risos> onde eu não tô vendo isso aí? Sim, dá assim aqui, me que te deram a ideia. Ele quer entrar mesmo pra casar impacto, né? Mas eu acho assim. É, eu acho quer, que... ele quer ser o centro das atenções, né? É, mas eu acho que pode assim, eu acho que ele pode trazer alguma coisa ele boa. Quer ser o... que... Ele quer incomodar. Quer dizer, eu acho que ele pode trazer uma coisa boa, porque é, ele É, o cara que vive há anos no meio da luta dele, né, ele tem que ter alguma noção, pelo menos pra tentar voltar um pouco da base antiga, né. É, então, mas vocês acham que ele vai voltar e vai lutar, ou ele só vai ficar lá administrando junto com a Dixie Cart? Ah, lutar não. Lutar não, pelo amor de Deus, cara, ninguém quer isso. Assim, eu acho que fosse pra lutar, lutar não, voltar assim fazer promos adriano tipo tipo mandar mais ou menos assim mas dentro do show moçando assim mesmo fazendo segmentos agora lutar não eu acho que ele vai voltar a lutar assim cara Por causa do, da rocamenia lá tal ele já tipo atrás voltou em forma né com só um treino para ele voltar para tna eu acho que ele vai lutar assim acho que não muito né mas eu acho que ele vai lutar assim Até era no pra ser no último Impact, né? Uma. acho que era uma entrevista do.. Do.. Sting, que tinha alguma coisa a ver com ele. E aí do nada, o Don West aparece e fala que não vai ter entrevista. É, então, cara, eu não assisti o último impact porque eu tava completando meu computador, tava, fiquei uma semana fora. E nisso eu perdi o Paper New, Turning Points, perdi o Impact, perdi o UFC perdiu tudo. Oh. É, praticamente tudo. <risos> que, vamos, ter, vamos passar para a próxima notícia, né? Jerry Lauer, Nossa, que é o comentarista do Raw, né conhecido como The King, que nunca lutou no WrestleMania, desvalorizou muito a contratação do Hogan da Ele deu uma entrevista para o The Sun, E falou que não. Que ninguém da WWE tá, tá preocupado com isso. E.. E não vai causar nada.. Nada de impacto para alguma coisa que prejudique a WWE. <risos> Olha, isso, isso.. Isso aí. Isso aí é difícil de você falar que vai é, dar um, um, um impacto. Assim, é claro que já deu o impacto da contratação, né? Porque ele ficou muito tempo fora. Mas eu acho que. Por exemplo, é claro. A, a, a WWE tem que se preocupar com outras coisas da TNA do que o Hulk Hogan, entendeu? A TNA, o TNA, né, TNA né, Brasileira, vamos dizer assim. É, é, tem muitos ótimos lutadores, tem o Mato Ficino Machimigans, que é uma das melhores tag teams do mundo, na minha opinião. É, e a WWE tem, tem que se cuidar com isso, né? Tem que se cuidar com as lutas e não com, com a, contra, a contratação do Hulk que já não tem muita coisa para fazer também. Por isso que a WWE até. Mas eu acho que isso daí da, de, do que o Jared King Lawler né, falou, eu acho que é meio equivocado porque logo depois da contratação do Hogan pra TNA, ah, a WWE já foi atrás do The Rock, né? A pedaça caras, daí que não é época também. Ainda. Então eu acho que é. Então eu acho que a WWE ela tá um pouco assim é, abalada com todos. Estamos, né? Um pouco, um pouco abalados com, com a contratação do Hogan, mas eu acho que isso vai ser temporada. Todo mundo percebeu que o que ele vai fazer, porque falar é fácil, né, cara? Ele fazer na hora que ele fazer. Nossa, na hora que ele fazer, hora que ele fizer, né? Vamos fazer um português um pouco mais.. mais certo, né? Ai! Assim. Até foi um. Foi um causou um impacto mesmo, porque foi uma surpresa, né? Ah, porque a contratação foi muito bem escondida, foi feita bem pelo. Por debaixo dos panos, digamos, digamos assim, né? Eu cheguei, entrei na internet, entrei no, no ProRes e vi aquele.. Vi via notícia quando tinha nele. É. Aí eu fiquei, até, eu fiquei até meio.. Então foi, foi bem. Meio perdido. Então, é, então, essa contratação foi, foi bem.. bem oculta, né? Você não vi nenhum site. Por exemplo, sites que a gente pega mais notícias, assim, sites americanos e tal, é, os sites internacionais. As coisas da mídia, esconder as coisas necessárias aí é bem complicado. Eles conseguiram assim, eu acho mesmo que foi uma coisa tratada só com, com os grandes da empresa, mesmo para não chegar no ouvido dos outros, né? É, é eu, eu acho que nem teve muita conversa sobre entre empresários, assim, tá? Empresário de Oco, empresário de TNA, tal que a maioria das vezes quando chega nos empresários, contratações assim. É, já, querendo ou não, ela passa, vai passando para todo mundo e acaba saindo num site internacional, num site americano principalmente. Uhum. Vamos agora para nossa. para ler os e-mails que a gente recebeu, a gente recebeu bastante e-mail, selecionei alguns, mas como a edição não vai, ser, não vai ser muito grande, eu selecionei aqui quatro e-mails, o primeiro é do Maurício e, o, e a pauta dele é o seguinte, o que vocês acham de do, do Randy Orton sair do main evento? Olha, pra mim ele não saiu do meio evento. pra mim quem entrou no main event foi o Kafka, né? Eu estou entre o Middle Card e o evento. No meio -evento, no meio -evento, no meio -evento. Eu, eu, particularmente, não gostei do começo, né? Quando começou essa filha, eu achei meio, meio ruim e tal. Mas. É um bom push pro Kofi, né? Acho que ele merece. Vamos ver o no que dá isso daí. Foi. Foi um negócio assim que ninguém esperava, né? Que. Todo mundo sabia, colega, se ia interferir na luta no Breaking Ride, right, se não me engano. E... aí do nada apareceu o Koffi Eu tava assistindo até quando apareceu eu... eu pensei, tá apareceu pra criar uma field com o Legacy Daí eu fiquei bem surpreso quando eu vi ele lá detonando o cara do Randy Orton Achei muito <risos> e, e ele merece né, porque o Coff luta muito Mateus, tô... Eu perdi ainda o, o, o round do coffee do com de New para lá pro lado da torcida Lá no, no, Madison Square, Square Garden, né? No, no Madison Square Garden Ah, que ele mandou o leg like, drop? É mano. Muito foda no Eu sou mais ou menos da mesma opinião do Victor, né o quanto até disse no podcast passado que era meio Tava acima do mid card e um pouco abaixo do no meio evento É, mas é um punch legal pro, pro Coffey Até tá meio que sendo punch pro... Pro MVP pro Mark Henrique, que tá pegando meio com a carona nisso, né? O MVP e Henrique, eles estão meio que na fila, né? Como eu já, já falei. estão meio que na fila dos main Acho que eles vão ficar um pouquinho do lado. Com aquelas roupas deles lá, bem legal. Eles não chegam mais no evento nunca, né? <risos> é, a, a, até, até que não deu muito um certo também, né? Vem dos <risos> os dois mais comentários sobre isso eu creio que não tá vamos para a próxima pra aqui. foi a pauta que o João mandou a, a situação da TNI da TN está a se complicar em termos de lutas em termos de lutas isso. eu acho que a TNA é tão um pouquinho não eu acho que em lutas não eu acho que Uma coisa que eu acho que a WWE ainda é melhor do que a TNA é no aspecto de fields, eu acho, na minha opinião. Algumas fields, né? Nem todas as well. Mas eu acho que as mini events, tu sabe? Agora que eu... logo também vem viricular. É... Que é uma minha Evento marca, dizem que é o, o MWO, né? Que é o novo, o MWO da TNA, né? Que é o foi ou no Mas Então, é muito nosso assunto. Eu acho que muitas delas ainda tá boa. Perdeu um pouco de qualidade, sim, mas eu acho que é um ponto de, de ter alguma coisa mais difícil, né? mais complicada e que possa resultar em uma tragédia, uma perda de alguma coisa. Eu acho que não. Eu acho que a TNA tá atrás da WWE em filtro, Como o Victor já falou, e em organização. Porque eu até uma época que eu fazia review da TNA ficava muito puto porque eu entrava no site da TNA Cadê as porra das fotos do show? Nossa, isso é verdade. Isso é verdade, resultado, nada. Aquele de tem pay per view não tinha nada, nada também nada. E o, o site do pay per view, site do pay -per -view, pay per view, tava até procurando card de turning point antes. Eu não consegui achar no site de então, porque é, A TNA ela, ela também faz aqueles sites por up to pay per view. Eu comecei mesmo assim no Victor Road. Né, no Victor Road no, que o, o site do Victor Road era só a home, sabe? Só aquela página ali. Umas fotos, o banner né, da, da Angelina Love da Sky e... Madison Rayne, E... Muito bom póster, inclusive. <risos> É, comentários à parte, né? Mas, enfim, é não tinha nada lá, entendeu? Só tinha as fotos lá pra galera entrar e ficar um pouco feliz, eu acho. Um vídeo promo também. É, tipo, mas eu quero dizer que tinha muita pouca coisa, entendeu? Se for pra fazer um outro site, então eu faço não, direito. Mas é assim, é um vídeo... é Um texto ali do lado, o, o poster e um vídeo promo que no as lutas, turning... nem as lutas, nem as lutas é. no turning point não tá nem do tamanho adequado o vídeo tá tortão é nessa aspecta da WB ainda ganha da TNA e falando agora sobre a Main Event Mafia pra mim acabou porque o Angle já tá é, numa agora... field que não tem nada a ver com a máfia. é por exemplo do Wolf né o Vigia Tem o Kevin Nash que agora o trophy de com o Eric Young não aparece mais, ele com a máfia nada. E pelo sobrando, mas... o Boca de um Scott, Scott Steiner vai sair com o Scott Steiner com o Bobby Lashley. É, o Boca T vazou. Scott Steiner com o Bobby Lashley. E só isso é um jogo com. O Mazinho Red, né? É, ele tá ali, ele. Não tô rompendo o Impact. Não sei se ele tá indo ali tentando o World Heroic Champion ou se ele tá. não o Samuel de Ouro ele tá lutando com o Max e Vision. Agora também, últimas, as últimas duas semanas eu tô vendo assistindo, então. E aí, vamos. Passa pra próxima aí, vai É. Ó, oh, tô, tô com moral, um hein? Oh, tô até com tempo eu passe pra próxima aí, rapaz. <risos> Olha, olha que eu te corto aqui do podcast. Não é difícil. É? Não é difícil eu ir ali na página do Skype e apertar no botãozinho vermelho. Ah, mas você não vai apertar? Continua a só antes que eu te largando aqui. A outra pauta também do João. O que vocês acham do, projeto, do provável projeto da do The Rock com a WWE? É, nós já falamos um pouco sobre isso, né, do, do Cole lá, ainda assistimos um pouco do The Rock. É. Acredito eu que o The Rock não, não volte a lutar, não. Acho também que ele não vai voltar pra WWE, acho que foi só um rumor, sabe? E se voltar também, vai ter muito mais o que fazer. Né? Eu também acho que... até porque no... E aí o pessoal é, é só... que acha. Eu até acho que até também não vai voltar pior, porque na edição do especial do Smack não ele mandou um vídeo só, né? Assim, é, é um especial de 10 anos, se eu não me engano, e... É, é porque tá mandado, Ele É, mandar só um vídeo é questão que a relação, assim, em termos de volta não tá muito avançada. Eu acho também que pode ser um projeto assim, mas coisa pequena, ó, e não vai ser tão grande assim. Eu acho que não vai trazer nada de muito estranho do quadro da briga lucro vai é lucro vai é lucro vai gente né? não é não mais falta ai Anderson não tem mais falta aí, Anderson tem a última que eu achei é uma muito boa do que o DeGeorge mandou qual será Qual é destino da Luta Livre? Hã? Nossa, essa pergunta é difícil, hein? Pergunta de interpretação da Luta Livre? Pergunta de interpretação de texto de prova de português. É Agora que eu tô de reposta nas matérias, ainda, acho melhor eu não responder, É brincadeira. Não, mas em português eu não fiquei, não. Porque eu estou sustentado. Eu tenho que fazer prova de português. É, fala então CD Caramba. É, tô muito, um cara muito estudador. V vamos responder a pergunta. é, Qual será o futuro da luta livre? Hum, eu acho. Putz. Olha você aí, Não, pode que falar. Pega uma ideia. Quem sabe eu pego uma ideia só no ar aí, pode falar primeiro. Pode falar o Anderson <risos> Félix que quiser a pergunta, agora ele que fala. Eu? É, vai, fala então, Anderson, é. Não, minha opinião, até vocês não podem concordar muito, mas eu acho que não é um futuro lá muito próspero. Pelo que eu, eu tava vendo, pelo que o MMA vem crescendo dentro do mundo das lutas de gol, né, do esporte de contato, eu acho realmente que o MMA vai acabar com a luta livre, não acabar sem termos de sair da TV e tudo, mas dominar, assim, todo esse meio de esporte de contato com certeza, então eu acho que não vai ser... Não um futuro muito próximo não porque o MMA cresceu demais de forma rápida nos últimos tempos em comparação ao histórico que, a gente, que tem ó, a WWE é uma empresa de anos mais de 20 anos o... o a UFC não chega até 18 se não me engano então eu acho assim que a MMA cresceu muito não só a UFC mas outras <risos> empresas que tem Foi é, bom eu agora, agora já, já, já peguei uma, uma aqui no ar bom. É, eu, a luta livre, nacional, internacional, não vou falar muito, mais internacional, vamos é, juntar tudo. É, como você disse, do MMA crescendo, o MMA que é a maior empresa de, só que o problema do wrestling é o seguinte, o MMA tem a, a maior empresa de MMA é boa, entendeu? Boa, UFC, melhor, é a melhor e a maior. Agora, a maior empresa de wrestling, não é a melhor, entendeu? A W não é a melhor. Então se, se uma pessoa fala assim, nossa tal, eu ouvi falar no W Red, se eu vi falar de Red, ouvi ouvir da W, que ele é então o pessoal vai lá, assistir W, nossa, bosta, né? O jeito que ele tá agora e tal, vai assistir MMA e fala, isso daqui que é luta, isso daqui que tá hora e pronto, entendeu? Eu, eu também acho que. Se o Wrestling, a W. Principalmente não mudar, não vai acabar só com a AW, mas vai acabar com tudo com o resto Movements. Por exemplo, tem um. É, eu vou, vou dar um exemplo pessoal. Tem um amigo meu que. Ele tem TV a cabo, sabe? E ele assistiu uma vez só o resto Esse no FX, né? Que é. É. é, CW. CW. é então, do jeito que é esse W, agora ele é pelo. É. FC, mas ele nunca foi por Por quê? Porque o cara vê o wrestling e vê CW que é pior ainda, não tem graça nenhuma, entendeu? Então o cara, vai lá, isso pode ser melhor que o wrestling, melhor que essa Então o cara vai lá e começa a assistir e ver lada, entendeu? É, eu acho que... Como disse o Anderson, é um futuro muito próspero. Pois bem. Vamos lá vamos falar um pouco Eu acho que Vamos por parte Luta livre Nacional Eu acho Que a luta livre nacional vai Crescer bastante agora Com essa Com essa ascensão aí da WWE É mais gente chamando pessoal para assistir, e isso tem a melhorar, porque o cara vai saber se tem aquilo no país dele. É. O problema que eu vejo assim no cenário nacional é que o UFC também aqui dentro está crescendo muito, ou seja, isso pode criar meio que uma divisão Exato. entre os fãs de luta, entendeu? Então acho que isso também pode ser uma coisa que vai atrapalhar demais o crescimento do, da luta libido no Brasil. Já gerou né, uma divisão uma, uma ali, pra você ter uma noção né, só você olhar em volta, a maioria do, do, dos blogs, quase todos os blogs diversos da atualidade, nunca transmitia nunca falava de UFC, entendeu? Agora, os caras estão falando, por quê? Porque os caras têm que aderir ao MMA pra não ficar atrás, entendeu? É só, só você ver que, só você ver blogs aí que realmente tem MMA, tem falando de UFC. se okay, esses caras que... não aderirem os caras vão ficar pra trás. Então, mas se você for ver é o seguinte, o, o pessoal que curte o Luta Livre ele tem uma aceitação aos outros esportes de contato mais fácil, agora não, o pessoal que curte MMA já tem uma, uma aceitação mais difícil, você pode ver, a maioria dos fãs de, de MMA nunca vai assistir ao luta Livre, a maioria, estou dizendo tudo, entendeu? mas a maioria não tem uma aceitação tão fácil que nem os fãs do Luta Livre têm aceitação com outros esportes, que nem é, o boxe hoje é uma coisa que está muito presente, que está aparecendo direto na WWE, Então os fãs aceitam isso normal, você pode ver até o. o Extreme Res Network, ele tem uma sessão. O Extreme Res Network não, o Res B, tem uma sessão de boxe. Porque o um fã de luta livre tem essa facilidade de aceitar o esportes de contato. E querendo ou não, a luta livre engloba tudo isso, né? É, um... todos os todo esportes de contato. A luta livre tem uma parte de todos de contato. De, de luta lá japonesa chinesa caralho a 4 lá Essas mais simples tipo box Ah, boxe não tem muita graça não fala bem a verdade você por isso que eu dei o big show é, com certeza. bom e pra você ver <risos> pra você ver como o MMA está dominando é eu comecei a acompanhar mesmo o MMA no UFC é o FC100, então ó, já comecei um dos maiores eventos que já... os maiores eventos que já ocorreram na história do MMA, né, o FC100 é um, um... número ali marcante de luta Brock Lesnar vs Franklin, entendeu? não tem como você esquecer, você... tipo, se fosse, por exemplo, o um FC104 eu tivesse assistindo de primeira já não ia muito catar, entendeu? mas você viu o FC100, entendeu? qualquer um que, que antes de assistir Sim, o cara vai começar a gostar de qualquer jeito, cara, isso que é o problema, o, o assim, já não tá mais, vamos dizer assim, inspirando o, a pessoa a assistir, continuar assistindo e tal, entendeu? Já não surpreende mais, isso que é o problema. É isso até que eu tava vendo, Tem um um amigo meu, do, do meu colégio, ele assistia a WWE Night, passou aqui no SBT. E hoje ele, a, ele assiste o UFC que no caso tá passando na, na rede TV, se não me engano, né? É, o UFC sem bits, né? Isso, isso mesmo. E ele, hoje ele fala assim, cara, o.. Oh. A WWE é ridícula comparada ao FC. Mas pode ver, porque ele é, Olha. o meu amigo fala isso. Ele pegou já uma fase, né, meu? Em, praticamente digamos, eu vou, eu não vou. Vou meio que generalizar o lixo. Então, muito esse, esse pega, então, esse pessoal pega. Então, esse pessoal tem uma fase que o wrestling não tá no auge, entendeu? Então, acaba complicando e o pessoal acaba não assistindo. Por quê? Porque tá zoado, não sabe do que é momento, acho que é sempre assim, então não vai assistir mesmo. Ah, assim, pra ser sincero, empresa na TV de wrestling, assim, dizendo a nível de norte-americanas, não tem empresa boa ainda. Ah assim, em aspectos gerais, não tem coisa boa, eu vou dizer, mas nem a roll que é uma índia, isso até relevável, não é 100% para fazer de TV. É, complicado, né, cara, se é, o MMA não está dominando, né, se o pessoal do Rest não fizer alguma coisa, vai, vai dominar geral, vai ficar tudo para baixo mesmo, o wrestling já está sendo dominado pelo MMA, e se, se não nada, vai acabar mesmo, não é que vai acabar, mas... Os caras vão começar a, a perder de grande, entendeu? Não, um, uma coisa que já, já saiu óbvio. O Shane, o cara que nasceu no meio da Luta Livre. Tá. O cara que nasceu é, então, no meio agora da Luta Livre. É, sai, da maior um empresa, um é, sai da maior empresa do mundo. Do mundo de wrestling Pra ir pra uma empresa de MMA. Isso já é uma coisa que é muito preocupante pra Luta Livre. Então, <risos> vou, vou, mandar, vou mandar um salve pro pessoal. Posso mandar um salve? Mandar um salve? Pode. Então, vou mandar um salve para. Dar um salve lá pro. Ah, não, cadê? <risos> vou mandar um salve lá pro, pros meus amigos. Tendo, sei, sem querer fazer. Claro, mas como somos parceiros, então tem isso, né? Vamos. Os amigos lá do, do, do PWB: o King of Wings, Guilherme Barato, KJ, Tank, né? João Ricardo, né? E acho que é só pra eles né? mas pra todo o pessoal aí que acompanha o ResslCast o pessoal que tá vindo desse podcast, ou o nesse caso, né? É... E eu agradeço aí pelo convite, e é isso aí que vocês aí. Eu espero que, no... que na nossa edição de fim de ano que a gente tá bolando do, do ResslCast, já que o nosso projeto do pra 2010, espero que você volte aí com a gente no ResslCast. Beleza, beleza, vamos, a gente vê aí certinho, é um prazer aí participar com você, eu, eu peço desculpas do pessoal que a minha internet está muito, muito bom hoje, não sei porquê também, vou ligar, metendo a boca nesse fio da mão do cara da internet, mas enfim, né? eu vou, a gente passa, que a gente pode, hoje foi um dia muito bom, eu até pedi pra gente terminar de gravar agora de noite, né, que Já tá aí de noite, mas que horas são agora? Horas são agora? agora? são... 9 horas. Né? É... NAB 3. 2. Aqui tá 3. É... E Não. Eu, quero, eu, sei, eu quero agradecer o convite, agradecer o pessoal aí que tá ouvindo. Agradeço as minhas forças. É... Como se eu tivesse alguém. Bom, eu quero agradecer os meus, meus franinhas também. Não é brincadeira. É... Quero agradecer os caras aí, como agora. É isso aí, sempre apoiando aí quem faz o trabalho sério, como o nosso SamuLessin faz. Sim. O nariz entupido, ele se dispensa também. Tá se preparando, eu acho. É. Acho que ele tá limpando o nariz. Passou a saliva na orelha já? Nossa... Ah, é. Ele falou que ele já volta, então... É, vou mandar um abraço por ele, posso? pode então vou mandar um abraço pro... um abraço pra... um abraço pro pessoal que tá ouvindo o podcast aí tem que falar mais assim né? é não, não me vou mandar um abraço pro pessoal aí que tá ouvindo a gente de novo né, porque agora estou tô falando pelo vinho escariote e é isso aí e o, o... Agradeço muito ao Vitor Pops por estar aqui conosco no podcast, né? E... <risos> e é isso aí, a gente vai... Agora, Anderson, pode fechar aí, Rick. E... Deixa eu dormir. <risos> Ou não. Ou <risos> não. É isso aí, agora que o Bruno já acabou de se despedir, né? Muito obrigado pelo pessoal que vocês terem ouvido mais essa edição, que foi novamente um pouco conturbada, né? Já que a gente tá arrumando os detalhes ainda pro... Pro... Pro... Novo projeto e tudo... Então é isso aí pessoal, agradeço vocês por... ter ouvido... E até a próxima edição do Cash Tchau! Isso aí! Obrigado! Não posso nem tchau! um posso, posso, posso... Aí ah, e ouça depois do encerramento aqui o nosso popstar Bruno cantando. Ik moet beginnen te gaan. Ik moet beginnen te gaan. Ik te gaan and clear just a chance that maybe we'll find better days cause i don't need boxes right, transfer and empty things just a chance that maybe we'll find days. so take this word Sing out loud Cause everyone forgiving now Cause the night and afterward begins again A book.